Fortsättning alla lyssnare Och även ni kära poddare Jag hörde från Chelina att ni fick Ordentligt med stryk i Fantasy Premier League Jag hoppas att det går bättre För er att hitta mig bland de Ledtrådarna jag ska ge er ja, Eftersom er fokusmatch I detta avsnitt är Everton West Ham Så är jag en kanonspelare Att ha med i Vemdare som jag har representerat Liverpoolklubben Everton Min karriär avslutade jag 2013. Men då hade jag ju lämnat de brittiska öarna och tagit mig till Lazio. Och där hade jag ju flera landsmän till mig. Till exempel Kongo. Aha. Där satt den. Kan bokstovera <här> Det blev bara sex matcher för italienarna, men jag var ju lite till åren så det var ju mest bara för att runda av mitt liv som fotbollsspelare i ett lite varmare land. Jag spelade i Sunderland innan jag lämnade England, men där gjorde jag endast elva matcher och inget mål. Det är vad ni får på tio poäng. Den där konkurren, hur står det? Precis som det låter. Är det konkurs eller? Ja. Ja, det var lite svårt kanske första, men... Ja, men det gav ändå mycket. i tre klubbor ja. att han slutade precis. Ja, min då min. så. Det... Ja, du är nöjd då. Ja, men det ja, tycker jag, det jag var du... helt okej. Okay jag det. har hört värre startare. Ja, det vi <laughs> ja. <laughs> ja Vi går ner på åtta poäng. Min karriär tog fart på allvar i Londonlaget Fulham Och det var min landsman och legenden Sean Tigana som tränade laget. Han var en del av The Magic Square och hade stora framgångar inom landslagsfotbollen. En annan av medlemmarna av det, på det magiska mittfältet var ju UEFAs nuvarande president. I fullhamn spelade jag med Edwin van de Sar. men utöver honom så var det ju ont om stora namn. Ja Förutom jag själv då, för att jag gjorde ju faktiskt en raketkarriär i England. Och redan första året så gjorde jag 27 mål i championship och vi gick upp till Premier League. Året efter i Premier League slutade vi på trettonde plats och vi tog oss till semifinal i Fakuppen. Jag vann återigen den interna skyttligan, men då på blygsamma 8 mål. Innan Fulham så gjorde jag min proffsdebut i Mets. Och där stannar vi på åtta. Helvete vad borta jag är, kan jag säga. Ja, jag har inte ens en hamstrå efter just nu. Ja, ni har fått en hel del klubbar nu. Ja, fan, men fan är det? <laughs> inte Everton? Men det är ju det här med Everton som stör mig. Att ja. man, det är det man fastnar lite på nu. Mm. jag ingen idag alltså? <hör> Nej. <hör> Vill ni att jag ska gå till sexan? Ja, jag är... Så gör vi det. Det var inte i Everton som jag gjorde mig mest känd, utan i klubben som varvade mig från Fulham. Vi vann ju borta på The Theatre of Dreams med hela 3-1 och deras manager blev så imponerad att han varvade mig för nästan 13 miljoner pund, en stor summa 2004. Jag startade bredvid Van Gaal och gjorde sju mål på mina första tio matcher. Säsongen efter ja, den blev tyvärr då förstörd av skador. Jag spelade faktiskt bara 14 matcher. Under min tid i det som nu får betraktas som fotbollens huvudstad, i alla fall enligt Dennis Kjellin, så gjorde jag ingen lundesuccé. Jag spelade aldrig mer än 24 ligamatcher under en säsong och gjorde inte heller över 10 mål något år. Ja, fan, nu har man ju jättemycket att man inte kan det här. Ja, där stannar jag. Nej, då är typ chansar, fan, Jörgen, tror jag. Ja. Jag chansar. Ja, chansar på det. På sig. Ja, det är helt sjukt. <laughs> galet galet! Det är galet! Att inte du kan det här. Nej. Att inte jag kan det här. Ja. Men jag är bara skit dålig, Brius, nu så jag vill inte. Jag vet inte, jag är med i det blir min telefon. <laughs> Förr, fan, jag får inte namn. Alltså. Att. Att spela med The Red Devils det hedrar mig ändå och att på den tiden bli värvad av rödnäsan ja bara det var en stor ära det var ju hyfsad konkurrens i anfallet Vad sägs som Teves, Rooney Van Nistelrooy, Solskär och Henrik Larsson det slutade med att jag fick eh, åka västerut till Liverpool och till Anders och Jörgens Everton jag heter helt härt med Hör. är det okej okay när jag fortsätter ja. Tack. Fan, jag är så dörd Eftersom jag hade haft så mycket skador så fick jag inget vanligt kontrakt, utan fick betalt efter hur mycket jag spelade. Jag erbjöd mig att träna gratis till jag nådde matchform. Vilket jag gjorde, och i FA kuppfinalen gjorde jag till exempel det snabbaste målet någonsin i den tävlingen, efter 25 sekunder. Det blev hela 97 ligamatcher för Everton och fyra säsonger och 27 mål. Söderberg, nu där, jag skäm, är det skämt. Jag skäms skäm, skäm, inte, inte kan. Jag <laughs> Och... <laughs> jag har inte hört någonting om tavlsköt Men <laughs> det här är fan Jag hoppar jag måste... jag kan bara... Det är det enda jag kan tänka mig Jo här. Ja. Jag måste säga något ja, du, Säga Va? något men du skriver något i alla fall Skriver du? Ja, jag har skrivit Ja, ja det ljuggar du ensam på två då? Mm. Ja, det... eh, Som fransman var det inte lätt Att ta plats i landslaget men det blev under min karriär 20 matcher och 4 mål. Något som jag inte sa var att jag även har spelat i Tottenham Hotspurs uh -huh. och Newcastle United. En fin karriär med 385 matcher och 117 mål. <laughs> Här sitter vi och har fixat det. Du och jag Det är sportchefen. Ja, jag och Jörgen svarar ju. är yeah. see that one coming. Då <laughs> <in> fornatt... <laughs> får vi se vad sportchefen har sagt. Jag var säker på att det var så. Ja, det är det. det är det är det? Fyra hey! poäng! sex, <laughs> kom <på> det. <laughs> <här> då så ni tror att, jag, att det var någon annan jag sa ja, något som jag inte sa ja. var det även ha. Nej, men det ju det. Sen borde du säga jävla Man <här> Vad fan var den han, ja. han var ju han var ju ja, till Newcastle fast. först från det han Metz. var en jävla mässaka Jaha. Eh, hade ja, varit där. Det var där. Foten han var på väg när det but ut för som var där. Det var, så där var, det var det ja, den svängen. Bara, vad fan det Newcastle nu på slutet. Han var nice. Det var ett litet minireck. Jag fick i alla fall två poäng. Nej nej multimodal film does not mean worshipgas pecaks we will never mean theoso day, 춤� theirnoc way theudao, windows, Gessell guess it's just, love I mean, we can bring do the, of course why are we here, why would that be you, you know to the lot of people if there's not any share so we can make sure you know who wouldain think about the job I love it never